איש ואיש יולד בה, והוא יכוננך, עליון. אדוני יספור בכתוב עמים, זה יולד שם, סלע. ושרים כחוללים, כל מעייניי בך.